nun sakin və tənvinlərin hökmləri nun sakin və tənvinlərin hökmləri dörd qismə bölünür. Yəni, sukunlunun və ya tənvillər hansı ki bunlar ən, in, undan ibarətdir. Bunların dörd qismi vardır. Yəni, sukunlunun və ya tənvillər ərəb dilində olan 28 hərfə rast gəldikdə hər hansı bir hökm Və ya hər hansı bir qayda baş verməlidir. Və bu qisimlər aşağıdaşlardır. Birincisi, Əl-İzhar, ikincisi, Əl-İdoğan, üçüncüsü, Əl-İqləb, dördüncüsü, Əl-İxfəb.